Kiderült, hogy egy 540 eurós pesgőt sikerült egy laza, elegáns gesztussal továbbpasszolnunk. Hát kérem, így mulat egy magyar költő Párizsban. A pesgő nevét minden esetre örökre megjegyeztem. Ez szép teljesítményt tőlem, mert csapnivaló a név és memóriám.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 Egy jelmondatot, amiből ő megérti, hogy vészhelyzet van. Ha például felé fordulok, és nyomatékosan azt kérdezem, hogy drágám, nem láttad az esernyőmet? Akkor az azt fogja jelenteni, hogy drágám, gáz van, fogalmam sincs, kiezit velem szemben, úgyhogy kérlek, azonnal derítsd ki, és csúsztasd elém a nevét egy cédulám vagy súgda fülembe. Vasárnap kiültünk a tére felfegyverkezve az új elmondattal. Jöttek szépen az emberek, nem volt semmi elakadás, mint szombaton. Délkörül járhatott, amikor a férjem visszajött a sörözésből, és látta, hogy egy magas, kalapos férfivaj társalkodom nagy egyetértésben. Drágám, nem láttad az esernyőmet? Fordultam erős szemöldök rángatással hitvesemhez, aki így felelt nyájasan. Dehogy nem, ott van a széked mellett. De minek az esernyő? Süt a nap? És mond.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 Bumbinak lesz, és pont negyedikén született, piruetteztem féktelenül. A férjem elismerően nézett rám, én pedig bemutattam őket egymásnak. Bumbit egyébként valamilyen károinénak hívják. Hogy milyen károinénak, arra sajnos már egyáltalán nem emlékszem.